Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 17 Джордж Поттер сидить на нарах у третій камері короткого коридору, що смердить сечею і дезінфікуючими засобами. Він дивиться у вікно на стоянці, яка щойно була сценою для неймовірно хвилюючого видовища, яка досі заповнена чималим натовпом. Він не звертає уваги на звук джекових кроків. Джек проходить повз два написи. Перший. Один дзвінок означає один дзвінок. Другий. Зібрання АА в пон о 19.00. Зібрання АН в чет о 20.00. Тут є брудний фонтанчик для пиття, старий вогнегасник, на який хтось із дотепників наклеїв напис «звеселяючий газ». Джек доходить до град камери і легко постукує по одному із залізних прутів ключем від свого будинку. Потер, нарешті відвертається від вікна. Джек досі, володіючи надзвичайними здібностями, які він отримав, вдихнувши так звані залишки територій, знає в основному всю правду про цього чоловіка з першого погляду. Вона в запалих очах і темних колах під ними, у жовтувато-блідих щоках і ледь запалих скронях, укритих густими венами – та на кінчику рельєфного носа. "Здрастуйте, містере Поттер", каже він. "Я хочу поговорити з вами, і ми мусимо зробити це швидко. Вони хотіли мене", зауважує Поттер. "Так. Мабуть, вам краще було дозволити йому взяти мене ще 3-4 місяці, і я все одно вибуду з перегонів". Джек дістає з нагрудної кишені магнітну картку, яку йому дав Дейл і якою він відчиняє двері камери. З'являється рискет з коли вони від'їжджають на маленьких коліщатках, яке зникає, коли Джек витягує картку. Внизу в кімнаті очікування тепер світитиметься жовте світло поруч із написом «Камера номер 3 Джек заходить і сідає на краю нар. Він ховає в'язку зі своїми ключами подалі, не бажаючи, щоб запах металу перебивав аромат лілій. Як він почався? Навіть не запитуючи, звідки Джек знає, Поттер підводить одну велику вузлувату руку – руку Теслі – і торкається верхньої частини живота. Тоді опускає її нижче. Розпочалось все з травного каналу. Це було п'ять років тому. Я справно прийняв усі таблетки і ін'єкції. Тоді я вже був у Ларів'єр – ця зараза. Я блював скрізь, по кутках, усюди. Якось мене вивернуло в моє власне ліжко, і я цього навіть не знав. Прокинувся наступного ранку з висохлим блювотинням на грудях. «Ти щось знаєш про це, синко?» «У моєї матері був рак», – спокійно відповів Джек, – «коли мені було дванадцять». А тоді він облишив її. «Вона прожила п'ять років? Більше?» «Пощастило», – каже Поттер. «Хоча, зрештою, він її таки забрав, правда?» Джек киває. Поттер киває у відповідь. «Вони ще не зовсім друзі, але все йде до того. Джек завжди так працює». «Це лайно залазить всередину і чекає», – розповідає йому Поттер. «Як на мене, насправді воно ніколи нікуди не зникає. Ніякі ін'єкції та ніякі пігулки не дають жодного результату, окрім тих, які вбивають біль. Я приїхав сюди, щоб дістатися фінішу». «Чому?» – Джек мав би питати про зовсім інше. «До того ж у нього обмаль часу, але такі в нього прийоми, і він не збирається відмовлятись від того, що чудово працює». Лише тому, що кілька копів із поліції штату чекають унизу, щоб забрати свого клієнта. Дейл затримає їх. «Здається, досить миле невеличке містечко. До того ж мені подобається річка, я щодня гуляю берегом. Люблю спостерігати за сонцем на воді. Іноді я думаю про свою роботу у Вісконсині, Міннесоті і а іноді я не думаю взагалі ні про що. Я просто сиджу на березі і насолоджуюсь спокоєм душі». «Розкажіть про свою роботу, містере Поттер. Розпочинав Теслею, як Ісус Христос. «Тоді підвищив кваліфікацію і став будівельником. А тоді я почав мати щодо себе надто велику думку. Коли таке трапляється з будівельником, він зазвичай полюбляє називати себе підрядником. Я заробив 3-4 мільйони доларів, мав кадилак і молоду дружину, котра задовольняла мене зазвичай уночі по п'ятницях. Мила молода жінка. Ніяких проблем». А тоді я все це втратив. Єдине, за чим я сумував, це був Кадилак. Він рухався плавніше за жінку. А тоді я дізнався погану новину та й приїхав сюди. Він дивиться на Джека. «Ти знаєш, що я іноді думаю? Френчлендінг ближчий до кращого світу, світу, у якому речі краще виглядають і пахнуть. У якому, мабуть, ліпше поводяться люди. Я не дуже контактую з людьми». Я не дуже дружелюбна особистість, але це не означає, що я нічого не розумію. У мене виникла ідея, що ще не надто пізно, щоб змінитись на краще. Думаєш, я божевільний? Ні, каже йому Джек, я й сам прибув сюди майже з тієї ж причини. Скажу вам, як я це бачу. Ви знаєте, як це коли затулити вікно тонкою ковдрою, але промені сонця все одно проникають усередину. Джордж Поттер дивиться на нього очима, які раптом засвітилися. Джеку навіть не потрібно закінчувати думку. І це добре. Він вийшов на хвилю, він майже завжди так робить. І тепер настав час стати до справи. «А ти, як я розумію, знаєш», – просто каже Поттер. Джек киває. «Ви знаєте, чому ви тут? Вони думають, що я вбив дитину тієї леді». Поттер киває в бік вікна. «Тієї, що несла в руці петлю. Я не вбивав. Це все, що я знаю». «Гаразд, це вже щось». «Тепер слухайте мене». Дуже швидко Джек викладає йому ланцюжок подій, які привели Поттера до в'язниці. Під час розповіді Джека брови Поттера супляться, великі руки сплітаються. «Рейлсбек», нарешті каже він, «я мав здогадатися. Набридливий клятий старий ган завжди ставив запитання. Завжди запитував, чи я не хочу пограти в карти, чи зіграти партію в більярд, чи пачісі. Господи!» Усе, що він тільки міг запитати. «Прокляття! Повсюди він сує свій ніс!» Він говорить ще багато чого в цьому жроді, і Джек йому це дозволяє. Є в нього рак чи нема, але цього літнього чоловіка вирвали з повсякденної рутини без будь-якого співчуття. Тож йому треба трохи виговоритись. Якщо Джек переб'є його, щоб заощадити час, то натомість лише згає його. Йому важко бути терплячим. Як Дейл стримує тих двох йолопів? Джек навіть не хоче думати про це. Але терплячість тут просто необхідна. Проте, коли Поттер починає розширювати сферу свого нападу, Морті Файн підпадає під його лайку так само, як друг Енді і в Тронбері. Джек чинить напад. «Річ у тім, містере Поттер, що Рейлсбек пішов за кимось, хто йшов до вашої кімнати?» «Ні, підозрювати його було би помилкою. Рейлзбека хтось привів до вашого номеру». Поттер не відповідає, він просто сидить дивлячись на свої руки і киває. Він старий, хворий, і йому стає дедалі гірше, але він аж ніяк не тупий. Той, хто привів Рейлсбека, це майже 100% той, хто залишив полароїди мертвих дітей у вашій шафі. Так, можливо, ти маєш рацію. А якщо в нього були фотографії мертвих дітей, то він, мабуть, і є тим, хто зробив їх мертвими. Правильно. Тож я маю поцікавитися. Поттер нетерпляче махає рукою. «Думаю, я знаю, про що ти хочеш запитати. Хто в цій частині світу хотів би побачити Чикагського поці підвішеним за шию або за яйця?» «Точно. Не хочу встромляти тобі палиці в колеса, але я ні на кого не можу подумати». «Ні?» – Джек зводить брови. «Ви ніколи не вели тут бізнес? Можливо, зводили будинок чи викладали поле для гольфу?» Поттер підводить голову і з вишаром посміхається Джекові. Звичайно, що будував, як думаєш, звідки ще я міг знати, яке це місто гарне? Особливо влітку. Ти знаєш частину міста, яка називається Лібертевіль. Вулиці такі, як Камелот і Авелон. Джек киває. Я забудував половину з них, у далеких сімдесятих. Там ще крутився один тип, тоді якийсь аферист. Наскільки мені відомо, він був із Чикаго. Чи мені так лише здавалося? Чи був він у бізнесі? Це останнє запитання Поттер, здається, адресував сам собі. У будь-якому разі він ледь хитає головою. Важко пригадати. Та це й неважливо. Чому? Той тип зараз уже, мабуть, мертвий. Це було дуже давно. Але Джек, котрий уміє випитувати так само вправно, як Джері Лі Льюіс, колись грав на піаніно, думає, що це важливо. У темній частині його розуму, у якій зазвичай керує інтуїція, починає прояснюватись. Ще не так ясно, як хотілося би, а втім, це вже щось. Аферист, каже він, неначе ніколи не чув цього слова раніше. Що це? Поттер кидає на нього короткий роздратований погляд. Добродій який? Ну, не зовсім добродій. Хтось, хто знає людей, які мають зв'язки, або, можливо, іноді люди зі зв'язками самі кличуть його. Можливо, вони мають взаємовигідні зв'язки. Аферисти – це не найкраще, що може бути у світі. Ні, думає Джек. Але, будучи аферистом, можна мати кадилак, що рухається плавніше за жінку. Ви коли-небудь були аферистом, Джордже? Джек звернувся до глибших подробиць. Він не мав би ставити містеру Поттеру таке запитання. «Можливо, – каже Поттер, – після невдоволеної задумливої паузи. Можливо, і був. Колись у Чикаго. У Чикаго треба було відстібнути чималу суму баксів і на лапу, якщо ти хотів отримати великий контракт. «Я не знаю, як там тепер, але в той час чесний підрядник – це був бідний підрядник, розумієш?» Джек киває. «Найбільша угода в моєму житті – це був розвиток житлового будівництва в південній частині Чикаго. Зовсім як у тій пісні про поганого, поганого Леро і Брауна». Потер сердито посміхається. На мить він забув про рак і про фальшиві обвинувачення, і про те, що над ним щойно мало не вчинили самосуд. Він повертається в минуле. І нехай воно було трохи підлим, проте все ж краще, ніж теперішнє. Нари прикуті до стіни, металевий туалет, рак, що розповзається його кишками. Це була справді велика угода, я не жартую. Це була велика сума федеральних грошей, але керували ними місцеві. Ми з тим типом були, як на скачках». Він перериває розповідь, дивлячись на Джека широко відкритими очима. «Очмані, ти ти що, чарівник?» «Я не знаю, що ви маєте на увазі, я просто тут сиджу». «То був той самий тип, що крутився тут, то був аферист». «Я не розумію, Джордже. Але Джек гадає, що він розуміє все. І хоча він починає непокоїтися, він цього не показує, як не показував, коли барменша розповіла йому про маленький трюк Кіндерлінга із затисненим носом. Але, мабуть, це не має жодного значення», каже Поттер. Хай би скільки в нього було причин на те, щоб помститися, він швидше за все уже мертвий. Заради Бога, йому зараз було б близько вісімдесяти. Розкажіть мені про нього, каже Джек. Він був аферистом, повторює Поттер, ніби це все пояснює. Він швидше за все потрапив у якусь халепу в Чикаго або десь поблизу Чикаго. Тому що я більше, ніж упевнений, що коли він з'явився тут, то мав уже інше ім'я. Коли ви відбили в нього контракт із розвитку житлового будівництва, Поттер посміхається, розмір його зубів і те, як вони стерчать із ясен, дозволяє Джеку побачити, що смерть надзвичайно швидко наближається до цієї людини. Від цього в нього пробігає мороз по шкірі, але він легко повертає усмішку. Це також входить у його роботу. Якщо говорити про перегони і афери, то тобі краще називати мене Поці. Гаразд, Поці, коли ти обігнав цього типа в Чикаго. Усе дуже просто, каже Поттер. Це було влітку, коли ціну на виконання підряду вже розглядали на аукціоні, але місцеві чиновники досі були зайняті справою хіпі, які ще за рік до того прийшли в місто і набили копою міському голові синець під оком. Приблизно десь року 1969-го. Я зробив одній із впливових осіб, що відповідала за будівництво велику послугу. А тоді ще однолітній жінці, яка мала вагомий вплив і допомогла мені перемогти в перегонах під час особливої будівельної комісії рівні можливості, створеної мером Дейлі. Коли розглядали справу, то перевагу надали мені. Щодо того іншого типу, афериста, я навіть не сумніваюся, що його пропозиція на виконання підряду була нижчою. Він усе розумів, до того ж швидше за все мав свої власні зв'язки». Але того разу я виявився хитрішим. Він посміхається. Жахливі зуби знову оголюються, потім зникають. Пропозиція на виконання підряду афериста десь загубилася. Надійшла надто пізно, не пощастила. Тендер отримує чикагський поці. Через чотири роки він з'явився тут, боровся за тендер у Лібертевілі. Але цього разу я переміг його чесно, не застосовуючи жодних впливів. Коли ми випадково зустрілись у барі-готелю «Нельсон», наступного ж вечора він сказав, «Це ти той тип із Чикаго, а я сказав, у Чикаго багато типів». Він досі був аферистом, але тепер це був уже моторошний аферист. Здавалось, від нього навіть віє в запах цієї моторошності. Я не можу висловити це краще. Хоча тоді я був великим і сильним, міг бути навіть злим, на той момент я був покірним». Навіть перехиливши склянку чи дві, я був досить покірним. Так, каже він, у Чикаго багато типів, але обдурив мене лише один. У мене досі від того сльози течуть аж по дупі поці. У мене добра пам'ять. У будь-який інший час і будь-кого іншого я б запитав, наскільки доброю залишатиметься його пам'ять, якщо стукнути його головою об підлогу. Але я просто опанував себе. Більше ми не промовили один одному жодного слова. Він вийшов. Я не думаю, що ми ще коли-небудь бачилися, але чув про нього час від часу, коли працював у Лібертевілі, здебільшого від моїх помічників. Здається, аферист будував свій власний будинок у Френчлендінгу, щоб жити в ньому, коли вийде на пенсію. Не те, щоб він тоді вже був пенсіонером, але йому ще небагато залишалось до того віку. Я б сказав, йому було 50, але це було 1972 -го. Він будував будинок тут, у місті. Замислюється Джек. Так, він ще назвав його якось так, як називають англійські будинки берізки, будинок біля озера чи ведмежий маєток. Як назвав? Дідько, я не можу пригадати імені самого афериста, а ти хочеш, щоб я згадав, як він назвав свій будинок, але одне я пам'ятаю достоту. Нікому з моїх помічників він не подобався, але й репутація була в нього погана найгірша. Навіть були нещасні випадки. Один хлопець відрізав собі руку стрічковою пилою. Тож він ледь не помер через втрату крові, перш ніж вони доправили його до лікарні. Інший хлопець упав із арештувань, у результаті чого його паралізувало. Вони ще казали, що то не дім, а буцигарня. «Ти знаєш, що це таке?» Джек киває. «Я лише чув, що люди казали, що цей будинок із привидами. Думаю, він добудував будинок сам». «Що ще казали про це місце?» Джек мляво ставить запитання, ніби йому це і не дуже цікаво. Але він надзвичайно зацікавився, ще й як. Він ніколи не чув про, так би мовити, будинок із привидами у Френчлендінгу. Він знає, що живе тут іще недостатньо часу, щоб почути всі історії та легенди. Але така, як ця, така, як ця, мала би бути на поверхні. «Ой, я не можу пригадати, просто це...» Він замовкає, його очі далеко. На дворі натовп нарешті починає розходитися. Джек думає, як там Дейл зупиняє Брауна і Блека. Здається, його час вийшов, але він не отримав від Поттера того, що йому було потрібно. Проте він дізнався достатньо, щоб мучитись у роздумах. «Один хлопець розповідав мені, що там ніколи не світить сонце, навіть коли воно сяє на небі», – різко говорить Поттер. Він казав, що будинок стоїть трохи осторонь від дороги, на Галявині. І що влітку його мало би освітлювати сонце не менше п'яти годин на день, але воно чомусь не освітлює. Він казав, що люди там втрачають свої тіні, як у касці, А іноді вони чули гарчання собаки в лісі. З голосу можна було зрозуміти, що великого собаки злого, але вони ніколи не бачили його. Можна собі тільки уявити, яким він був. Досить було розпочати історію, і він розростається сам по собі. Раптом плечі й голова Поттера хиляться. Це все, що я пам'ятаю. Як звали афериста, коли він жив у Чикаго? Не можу пригадати. Джек раптом підсовує свої долоні просто підніс Поттера. Той сидить, похнюпивши голову, тож не бачить їх, аж доки вони не опиняються просто перед ним. Він спершу судомно відсахується, а тоді вдихає слабкий запах на шкірі Джека. Що? Г господи що це? Поттер хапає руку Джека і жадібно нюхає. «Дуже гарно. Що це?» «Лілії», – каже Джек, – «але це не те, що він подумає». «Те, що він думає, це пам'ять моєї матері». «Як звали афериста, коли він жив у Чікаго?» «Щось на кшталт Бірнштейн. Це не точно, але наближено. Це все, що я можу». «Бірнштейн», – каже Джек. «А як його звали, коли він приїхав до Френчлендінга через три роки?» Раптом зі сходів чуються гучні сварливі голоси. «Мені все одно!» – кричить хтось. Джек думає, що це Блек, він настирливіший. «Це наша справа, він наш в'язень, і ми його забираємо негайно!» «Дейл, я не заперечу, я просто кажу, що треба заповнити папери. Браун, до біса папери! Ми забираємо його із собою!» «Як його звали у Френчлендінгу, Поці?» «Я не можу!» Поці знову бере руку Джека. Руки самого Поці сухі й холодні. Він із заплющеними очима вдихає запах Джекових долонь. Після довгого видиху через ніс він говорить. «Бернсайт. Чамі Бернсайт. Не те, щоб саме Чамі. Це швидше за все було його прізвисько. Думаю, його справжнє ім'я було Чарлі». Джек забирає руки. «Чарлі Чамі Бернсайт. Раніше відомий як Бірштейн. Чи щось схоже на Бірштейн. А будинок, якою була назва будинку?» Браун і Блек уже йдуть коридором, а Дейл поспішає за ними. «Часу більше немає», – думає Джек. «Чор, забирай, якби в мене було ще бодай п'ять хвилин». Тоді Потсі каже. «Чорний дім. Але я не знаю, чи то так назвали його мої помічники, чи то він сам так його назвав. Але називався дім саме так, це точно». Джек дивиться на нього, виречивши очі. У його уяві з'являється образ затишної вітальні Генрі Лайдена де він сидить, поставивши випивку біля ліктя, читаючи про джансів проти джарнців. Ти сказав «похмурий дім». Чорний, і нетерпляче повторює поці, тому що таким він насправді був. Ох, святий Боже, говорить один із полісманів поліції штату, наче тягне кота за хвіст. Джек не одразу розуміє, хто це говорить. Спершу, йому здавалося, що це говорить Браун. Але, звівши погляд, він бачить, що це говорить Блек. «Привіт, хлопці!» – каже Джек, підводячись із нар. «Що ти тут робиш, Голівуде?» – запитує Блек. «Балакаю, на вас чекаю», – каже Джек і широко посміхається. «Думаю, вам потрібен він». «Ти маєш рацію, чорт, забирай, гарчить Браун. І якщо ти втрутишся в нашу справу...» «Боже, я й не думав!» – каже Джек. Це боротьба, але він намагається дотримуватися люб'язного тону. А тоді до поці... «Вам там буде безпечніше, ніж тут, у Френчлендінгу, сер. Джордж Поттер знову дивиться порожніми очима, покірними. «Це все одно не має великого значення», – каже він, а тоді посміхається, коли йому на думку спадає ще щось. «Якщо старий Чамі досі живий і ти з ним зустрінешся, то запитай, чи його зад досі болить від того копняка, який я дав йому там, у Чикаго, 69-го, і передай йому привіт від старого Поці». «Про що ви в бісах говорите?» – сердито запитує Браун. Він тримає кайданки, у нього явно аж руки сверблять застібнути їх на зап'ястках Джорджа Поттера. Про давні часи», – каже Джек. Він запихає свої ремонтизовані руки в кишені і виходить з камери, посміхаючись до Брауна і Блека. «Вас це аж ніяк не стосується, хлопці!» Полісмен Блек повертається до Дейла. «Ви не ведете цю справу, – каже він, – це настільки ясно, як «Білий день!» Я вже не знаю, як пояснити, щоб вам стало ще зрозуміліше. Тож дайте мені відповідь раз і назавжди. Ви мене зрозуміли, капітане». «Звичайно, що так», – каже Дейл. «Беріть собі свою справу на здоров'я. Лише спустіться з небес на землю, гаразд? Якщо ви чекали, що я просто стоятиму остро, і дозволю п'яному натовпу із Сендбар бар витягти цього чоловіка з лакі і вчинити над ним самосуд, то... «Не корчте із себе ще більшого дурника, ніж ви є насправді». Різко перериває його Браун. «Вони дізналися його ім'я з ваших телефонних переговорів!» «Я в цьому глибоко сумніваюсь», – спокійно каже Дейл, маючи на увазі мобільний, який вони взяли з речових доказів. Блек хапає Поттера за вузькі плечі, скручує його, а наприкінці коридору так сильно штовхає, що той ледь не падає на підлогу. Поттер утримує рівновагу. Його змучене обличчя сповнене болю і гідності. Теж мені поліцейський, каже Джек. Він говорить, це не надто голосно чи злобно, але обоє обертаються. Ще раз побачу, що ви образили арештованого, я зателефоную в Медісон, щойно ви поїдете. Я розповім їм усе, що про вас думаю, і повірте, поліцейські мене послухають. Ваша позиція в цій справі надто агресивна і має примусовий характер. Тож може мати незворотні наслідки. Ви діяти непрофесійно, і це погано відбивається на репутації штату Вісконсин. Або ви поводитесь пристойно, або я вам гарантую, що до наступної п'ятниці ви шукатимете роботу охоронця. Хоча він не підвищує голос, проте Блек і Браун немов зменшується з кожним його словом. Після того, як він закінчує, вони стають схожими на двох покараних дітей. Дейл дивиться на Джека з глибокою повагою. Лише Поттер, здається, залишився байдужим. Він дивиться вниз на свої руки в кайданках, хоч як маяк і десь геть далеко. «А тепер ідіть», каже Джек. «Забирайте свого арештованого. Беріть свої записи у справі і забирайтесь». Блек розтуляє рот, щоб щось сказати, а тоді знову затуляє його. Вони йдуть. Коли двері за ними зачиняються, Дейл дивиться на Джека і дуже тихо промовляє. «Йой! Що? Ніби ти не розумієш», каже Дейл. Джек знизує плечима. «Вони займатимуться Поттером, тож у нас є трохи часу». Маєш ж бути хоча б щось добре за сьогоднішній вечір». «Що ти дізнався від нього? Нічого?» «Ім'я. Можливо, воно нічого нам і не дасть. Чарльз Бернсайт. Прізвисько Чаммі. Ти коли-небудь чув про нього?» Дейл випинає верхню губу і, задумавшись, розтягує, а тоді відпускає її. Мотає головою. «Саме ім'я, здається, відлунює десь у пам'яті, але швидше за все через те, що воно поширене. Прізвиська такого не чув». Він був будівельником, підрядником, махінатором у Чикаго близько тридцяти років тому. Принаймні, за словами «поці». «Поці», – каже Дейл. Скотч, яким прикріпили плакати з написом «Один дзвінок означає один дзвінок», почав відклеюватись у кутиках. Дейл погладжує його, намагаючись знову приклеїти, і, здається, робить це абсолютно машинально. «Ви з ним добре подружилися, чи не так?» «Якщо можна так сказати», – каже Джек. «Що ж такий цей Чамі Бернсайт? Що ж це за чорний дім?» «Який ще чорний дім?» «Перш за все, це власна назва. Чорний – велика літера Ч. Дім – велика літера Д. Ти коли-небудь чув, що тут в окрузі називали так якийсь будинок?» «Ні, чорт, забирай, сміється Дею». Джек посміхається у відповідь. «Але це не безтурботна дружня усмішка, а та, яка з'являється на його обличчі під час допитів. Бо зараз він копісмен». Він помічає веселе мерехтіння в очах Дейла. «Ти впевнений? І не поспішай, подумай!» «Я ж кажу тобі ні. Люди в наших краях не називають будинки. О, так, старенькі міс Греми, міс Пентл називали свій будинок, що з іншого боку від міської бібліотеки – жимолость, тому що кущі жимолості ростуть у них перед парканом. Але це єдиний будинок у наших краях, який має назву». Джек знову помічає мерехтіння. В очах Поттера, якому поліція штату Вісконсин висуне звинувачення в убивстві, Джек жодного разу не побачив такого глибокого мерехтіння під час їхньої розмови. Тому що Поттер був чесним, а Дейл – нечесний. «Проте я маю бути чемним із ним», – каже Джек сам до себе. «Тому що він і сам не знає, що він нечесний. Як таке може бути?» Неначе у відповідь він чує голос Чекаського «Поці». Один хлопець розповідав мені, що там ніколи не світить сонце, навіть коли воно сяє на небі. Він казав, що люди там втрачають свої тіні, як у касті. Спогад – це тінь. Кожен коп, якому коли-небудь доводилось відновлювати картинку злочину чи нещасного випадку, із суперечливих доказів очевидців це добре знає. Цікаво, чи можна сказати, що чорний дім, про який розповідав Поці, – це те ж саме? Чи, можливо, він узагалі не має тіні? Реакція Дейла, який зараз, повернувшись обличчям до плаката, старанно потирає скотч із серйозним виразом обличчя, неначе він рятує жертву серцевого нападу просто на вулиці, виконуючи все за інструкцією до приїзду швидкої. Підказує Джеку, що швидше за все так, те ж саме. Три дні тому він би не дозволив собі розглядати таке припущення, але три дні тому він ще не повертався на території». «За даними Потсі, це місце здобуло репутацію будинку з привидами ще до того, як його було повністю добудовано», – каже Джек наполегливіше. «Ні», – Дейл переходить до напису про збори АА і АН. Він старанно розглядає скотч і навіть не дивиться на Джека. «Це мені абсолютно ні про що не говорить». «Точно? Один чоловік ледь не крові до смерті, інший впав, що призвело до паралічу». Люди скаржились «Уважно, послухай, Дейле». За словами Поці, люди скаржились, що втрачали свої тіні. Вони їх не бачили навіть опівдні, коли ясно світило сонце. Хіба ж це не дивно? Звичайно, що так, але я не пам'ятаю жодної такої історії. Коли Джек починає підходити до Дейла, Дейл відступає. Він ледь не тікає, хоча капітан Гілбертсон не злякливих. Це трохи смішно, трохи сумно, трохи жахливо. Він не усвідомлює, що робить це. Джек у цьому впевнений. Тут є тінь, Джек бачить її. І Дейл деякою мірою знає, що Джек її бачить. Якщо Джек сильно постарається, то Дейл теж її побачить. А Дейл цього не хоче, бо це погана тінь. Вона гірша, ніж монстр, який убиває дітей, а тоді з'їдає, розділивши на порції їхні тіла. Очевидно, якась частина його свідомості розуміє це. «Я б міг змусити його побачити цю тінь», – спокійно думає Джек. «Якби я дав йому понюхати свої руки, руки з ароматом лілій, це змусило б його її побачити. Якась часточка його власного внутрішнього «я» навіть хоче, щоб він побачив її. Часточка під назвою «копісмен». Інша часточка Джекової свідомості говорить протяжним голосом Спіді Паркера, який він пам'ятає з дитинства». «Ти можеш довести його до нервового зриву, Джеку? Бог знає, він і так на межі від як було викрадено хлопчика Іркенхема. Ти цього хочеш? Навіщо? Він не чув про таку назву будинку, він сказав тобі правду». «Дейле». Дейл кидає на Джека швидкий і ясний погляд, а тоді відводить його. Таємничість у цьому швидкому погляді, здається, розбиває Джекові серце. «Що? Давай вип'ємо по чашіці кави». Після зміни теми розмови на обличчі Дейла з'являється полегшення. Він ляскає Джека по плечу і каже «Хороша ідея!» Неймовірно, хороша ідея тут і зараз», – думає Джек, а тоді всміхається. Це не єдиний спосіб знайти чорний дім. Сьогодні був важкий день, мабуть, поки що досить. Принаймні, до вечора. «Якщо до Рейлзбека запитує Дейл, – коли вони спускаються сходами, ти досі хочеш із ним поговорити?» Ще як, Джек відповідає досить щиро. Він досі сподівається, що Енді Рейлсбек це свідок, який побачив те, що рибак хотів, щоб він побачив. Окрім одного маленького нюансу, мабуть, один капець. Джек не знає, чи з того щось випливе, проте цілком можливо. У суді, наприклад, як один із основних доказів ніякого суду не буде, і ти це знаєш. Це все не може закінчитись таким чи цю думку перериває хвиля. Радісних оплесків, коли вони заходять у кімнату, яка є одночасною кімнатою очікування і диспетчерським центром. Члени відділку поліції Френч Лендінга стоять і аплодують. Генрі Лайден теж стоїть і аплодує. Дейл приєднується. «Господи, хлопці, припиніть!» – каже Джек, усміхаючись і шаріючись водночас. Але, подумки, він не дуритиме себе, стверджуючи, що йому неприємно чути ці оплески. Він відчуває в них тепло і світло поваги. Вони вселяють у нього надію, що повернувся додому. Коли через годину, а то й більше, Джек і Генрі виходять з поліційного відділку, Шнобель, Мишеня і диктатор Білл досі стоять тут. Інші двоє повернулися на Роу, щоб розповісти про сьогоднішні події старим леді. Соєре, каже Шнобель. «Так мовить Джек». «Звертайтесь, якщо буде потрібна будь-яка допомога, ви мене зрозуміли, будь-яка!» Дейл зацікавлено дивиться на Байкера і замислюється, що він хоче сказати цим. Можливо, його почуттями керує горе, горе-батька. Очі Шнобеля прямо дивляться в його очі. Трохи осторонь стоїть Генрі, котрий, звівши голову, вдихає запах річкового туману і тихо мугикає. «Завтра близько одинадцятої я збираюсь провідати матір Ірми», – каже Джек. «Як, думаєте, ви з друзями зможете приїхати, щоб ми зустрілися в Сент-Бар о півдні? Вона живе десь там неподалік, як я розумію. Я пригощу вас лимонадом». Шнобель не всміхається, але його погляд трохи теплішає. «Ми будемо». «Чудово!» «Може, скажете, навіщо?» «Треба знайти одне місце. Воно має якийсь стосунок до того, хто вбив Емі та інших дітей?» «Можливо», – Шнобель киває. «Можливо, більше, ніж достатньо». Джек повільно повертається назад до Норвей-Веллі, і не лише через туман. Хоча це всього лише початок вечора, він відчуває сильну втому, і, як йому здається, Генрі також. Не тому, що він сидить тихо. Джек уже звик до нечастої мовчанки Генрі. Ні, це лише тиша в пікапі. Зазвичай Генрі невгамовний, наполегливо крутить перемикач радіо, шукаючи одну радіостанцію Ларів'єр чи іншу, Перевіряючи Кейді Сі в місті, тоді ставить їх за порядком, шукає Мілуокі, Чикаго, можливо, навіть Омаху, Денвер і сент луїс але якщо зазвичай усе гаразд. Закуска з бібопу тут, салат з духовної музики там, можливо, навіть перрі Комо з його ход сумнівами, дох сумнівами. Але не тепер. Сьогодні Генрі сидить тихо на пасажирському сидінні пікапа, поклавши руки на коліна. Нарешті, коли вони вже були десь за дві милі від під'їзної дороги, Генрі каже «Сьогодні ніякого Дікенса, Джеку. Я одразу ж піду спати». У тому в голосі Генрі дивує Джека. Йому тривожно. Це голос і не самого Генрі, і жодного з його радіоперсонажів. Зараз здається, що це голос старої втомленої людини на шляху до цілковитого виснаження. «Я теж», – погоджується Джек, намагаючись говорити так, щоб його тривога не була помітна. Генрі вловлює кожен вокальний нюанс. Коли це усвідомлює, що стає моторошно. «Можна запитати, що ти придумав із грізною п'ятіркою?» «Я ще не зовсім упевнений», каже Джек. І, мабуть, через у тому Генрі приймає цю відповідь. Він має намір запропонувати Шнобелю і його друзям знайти місце, про яке говорив Потсі, місце, у якому тіні зникають. Принаймні, зникали в вдалекі сімдесяті. Він також мав намір запитати в Генрі, чи той чув коли-небудь про привиди Чорного Дому у Френчлендінгу. Проте не зараз. Не після того, як він почув, який у Генрі втомлений голос. Завтра, мабуть. Можна сказати сто відсотків, що він завтра запитає, адже Генрі надто хороший ресурс, щоб його не використати. Проте спершу нехай набереться сил. У тебе є плівка, так? Генрі дістає касету із записом дзвінка рибака на 911. І з нагрудної кишені та кладе її назад. Так, мамо, але я не думаю, що я сьогодні можу слухати вбивцю маленьких дітей, Джеку, навіть якщо ти зайдеш, щоб послухати разом зі мною. Давай завтра, каже Джек, сподіваючись, що цим він не прирікає ще одну дитину Френчлендінга на смерть. Ти не зовсім у цьому впевнений? Ні, погоджується Джек. Ні, але якщо ти послухаєш плівку, не нашерошивши вуха, то це може більше зашкодити, ніж допомогти. У цьому я впевнений. Найперше, що я зроблю зранку, обіцяю. Дім Генрі просто перед ними. А він здається самотнім, оскільки світло горить лише в гаражі. Але зазвичай Генрі не треба вмикати світло, він і так добре орієнтується в будинку. Генрі, у тебе все гаразд? Так, каже Генрі, але як здалося Джеку, не зовсім упевнено. Дивись, сьогодні ніякого щура, рішуче каже Джек. Ні, ні. І шейка шейха теж. Губи Генрі розтягуються в усмішці. «Навіть ніякого рекламного ролика Джорджа Редбуна про «Шевроле» у «Френчлендінгу», ціна якого королівська, і можна не сплачувати ані цента протягом перших півроку, скориставшись кредитною програмою, одразу ж у ліжко». «Я теж», каже Джек. Але пролежавши майже годину в ліжко, вимкнувши лампу поруч, Джек досі не може заснути. Обличчя і голоси крутяться в його думках, немов віжені стрілки годинника» чи карусель у безлюдному парку розваг. «Тенці виводить Виведіть монстра, який убив мою красуню!» «Шнобль Сантпір! Що ж подивимося, що з того вийде?» «Джордж Поттер! Це лайно залазить усередину і чекає. Як на мене, насправді воно ніколи нікуди не зникає!» Голос спіді з далекого минулого по телефону, який був лише науковою фантастикою, коли Джеку уперше зустрів його. «Хайді-хо, Джеку-мандрівнику!» як копісменко копісмен-копісмену. Думаю, тобі краще відвідати особисту санітарну кімнату капітана Гілбертсона негайно!» копісменко копісмен-копісмену. Так. Здебільшого знову і знову Джуді Маршал. «Не можна казати, що я заблукав і не знаю, як повернутися. Треба йти». «Так, але куди йти далі? Куди?» Нарешті він підводиться і виходить на ганок із подушкою під пахвою. «Ніч тепла». Від туману в Норвейвеллі, який тут був зовсім негустим, не залишилось ані сліду. Його розвіяв легкий східний вітерець. Джек вагається, тоді спускається східцями голий у самих трусах. Йому не хочеться бути на ганку, тут він знайшов огидну коробку з марками, що були вирізані з пакетиків з-під цукру. Джек проходить повз пікап, повз годівничку для птахів і прямує до поля з північного боку. Над ним мільярди зірок. У траві тихо виспівують цвіркуни. Стежка, якою він тікав через сіно і траву у Тимофіївку, зникла. Або, можливо, зараз він виходить на зовсім інше поле. Трохи пройшовши, він лягає на спину, кладе подушку під голову і дивиться на зірки. «Я ненадовго», – думає він, – «просто, щоб ці примари голосів зникли з моєї голови. Зовсім трішки», – думає Джек і починає дрімати. Міркуючи так, він переходить. Над його головою зірки змінюють своє розташування. Він бачить нові сузір'я. Що це на тому місці, де щойно було колесо огляду? Можливо, це священний опапанакс? Він чує низький приємний скрипучий звук. І знає, що це вітряк, який він бачив, коли був тут сьогодні вранці, тисячу років тому. Йому не треба дивитися, щоб переконатись у цьому, так само, як йому не треба дивитися, щоб переконатися, що на місці його будинку зараз стоїть стара житниця. Рип, рип, рип. Величезні дерев'яні лопаті повертає той самий східний вітер. Але тепер цей вітер значно приємніший і значно чистіший. Джек торкається пояса своїх трусів і відчуває грубу тканину. У цьому світі немає трусів, Джокі. Його подушка теж змінилася. Штучний наповнювач перетворився на гусячий пух. Але від того вона не стає менш зручною. Правду кажучи. Вона навіть стає ще комфортнішою. М'яка подушка в нього під головою. Я впіймаю його спіді, шепоче Джек Сойер новим сузір'ям нових зірок. Принаймні я спробую. Він спить. Коли він прокидається, то бачить, що вже ранок. Легкий вітерець ще само, звідки й прилетів. Уздовж горизонту тягнеться яскраво-помаранчева лінія. Невдовзі зійде сонце. Тіло затерпло і мокре від роси. Сідниці болять, але він добре виспався. Ритмічний одноманітний скрип зникає, та це не дивує його. Щойно розплющивши очі, він зрозумів, що знову у Вісконсині. А також усвідомлює ще щось. Він може повернутися будь-коли тільки-но захоче. Справжнє кулікантрі. Глибокі кулікантрі. Це лише бажання і єдиний порох. Усвідомлення цього наповнює його як радістю, так і жахом. Джек підводиться та йде босоніж із подушкою під пахвою. Він думає, що це приблизно п'ята ранку. Ще три години сну зроблять його готовим до будь-чого. На східцях Ганку він торкається своїх бавовняних трусів Джокі. Хоча його шкіра волога, його труси майже сухі. Звичайно сухі. Більшу частину його сну вони взагалі не були на ньому. Так було і впродовж більшості осінніх ночей, коли йому було 12. Вони були десь зовсім в іншому місці. На землі Опопанакс, каже Джек і заходить усередину. За три хвилини він знову засинає, вже у своєму ліжку. Коли він прокинеться о восьмій з яскравими променями сонця, що пробиватиметься крізь вікно, він майже повірить у те, що остання подорож була сном. Але глибоко в серці він знатиме, що ні».